Ah, sim, estou falando de O Poderoso Chefão, um filme que definiu o gênero de gangster e continua sendo uma referência até hoje.